Bai, esan duzen bezala, gaur unai elorriaga idazleak bazaratu duen iazko ezurrak liburuaz azmintzatuko gara. Unai elorriagak indarkeriari buruzko gogo eta batekin nahi izan zanbaitu, bere azken elaberri untan. Iruro itamargarren amarkadatik gaur egunerarteko historian erreparatuz eta munduan eman diren indarkeriak azaleratuz, Baina batez ere Euskal Herrian eta Ruanan jarriz bere begira da atondu baitu bere azken lana. Eta violentziaren erdian irene Arriaz jarri du protagonista, kezkaz eta obsesioz, bizi den emakumea. Emaitza zein da? Ba esango dugu liburuak helaberritik adatago baduela narratibatik, baina baita saiakeratik edo kronikatik ere. Unai Elorriaga idazlarekin mintzatu gara eta indarkerien inguruko gogoeta zergatik egina izan duen, esplikatu digu besteak beste. Zer, guretzako indarkeria, na ba, indarkeriak dituen ondorioak eta guretzako Munduko parte honetan oso, oso importantzia izan dala, esentziala ere izan dala, ezagur, bizitzaren baitan neondan zo zerri izan dala urbilago, urrunago, e, familiako engan, e, lagun, lagun artean, da beraz horren e, inguruan gogo eta aiteak merezizuela uz, pentsatu zanudetik, Eta halaxe, halaxe indotesta e, gogo eta modu bata. E, ez da gogo eta ondurikunena dan, ondurikunena atera ditudan. Ez da itondurika atera dudan ere, baina baino ezte usteot behar zuela e, gure herri honek eta gure inguru honek horren inguruko e, gogo eta ausunarketa da hori indot besterik ez, ez, ezta. 5 urteko lanaren emaitza izan da? Bai, bai, bosturte manditut, bai, horretan, e, gainera jendeak o, askotan izakurizan dut, e, bueno, e, bosturteko e, tenaldianen ostean, edo bosturte idatzi gabe honetak ero, ba, publikatu nahi elorriagak liburu hau, enten jakina, bosturte, ez da, e, e, liburu hau idatzi gabe, e, nahi, segon, ez, ez dut eban bosturte eserrin gabe, kontrakoa, posto urte, egunero, egunero, e, irakurri, eskemak egin, estruktura, eta bueno, ada, azkenean idatzi iratzi zuzendu e, lagunekin konpartitu, buelta, ada, e, lanbetean ibilean, ez posto urte, ez dematen du, ba, ia leure horriko liuru txiki bat idatzi duela, baina horren atzean e, bueno, lan handia dago argument, ez era e, dokumentazio lan handia, Eta ero idazketa bera ere, ba, neketxu izan da, oso zaila, baita ta Irene Arrias horren e, biografia eta munduan gartatu izan diren indarkeria puntu guztiak lotzea, eta horre bueno, lan handia dauztaik eroigerriko den, ezertarako zertarako balitzen duen horrek, baina, baina lan handia bai bat dago. Lan handia eta burua uste handiak eman dizkizu ere? Bai, bai, batzuetak hau, e, indarkeria eta aregeia augurean e, oso ugai labana da. Ba. E, eta batzuetan batekoak eta bestekoak ezmintzeko eta e, baten ikuspegia eta bestearena errespetatzeko, do, baten ikuspegitik gauzak ikusteko eta bestearena netik ere nola bait, e, batzuetan ezin da, baina nola baita, e, gauzak eh, diferente ikusten direla ulertzeko eta eta hori novela batean edo liburu batean emateko ba, ba batzuetan lan handiak hartu garatzen ditut, es normala da. Gorain arterentzat intzun eztake jatu alde horretatik, ez? baina horrek e, bai bura uste handiak eman dizit, es batzuetan ka, oso oso gain ingarriak dira eta oso hurbiletin bizi izan dituen dira eta eta azken batean nik kanpotik egin dudan gauza bat da, ez? nik ez dut zorionez e, sufritu zuzenean biorentziaren erain hori, baina balagit inguruan jende askok sufritu izan duela eta kontuan dizibili hartu zula ez, daudan, bueno, batzuta inorez mintzeko eta aldiberean, ba, usnarketa sakon bate e, egiteko gogoz, ba ba oso e, lurrazal labanetan sartu zaitzela ez abono, horreke ba bueno, horrek bai lana eman ditu. Bauna i Elorriagaren adierazpen hauekin geratuz, gogoan hartu Susa Argitaletxearekin plazaratu berri dela bere azken liburua, iazko ezurrak.